Pista 21 Istoria culturii și civilizației de Ovidiu Drâmba Volumul 3, pagina 205 Pionierul navigației științifice a fost Piteas din Masilia, actuala Marsei, care aproximativ în anul 325, ieșind prin strântoarea Gibraltar, coloanele lui Hercule, cum o numeau anticii, a înconjurat Britania ajungând până la o insulă îndepărtată numită de el Tule, probabil Islanda, după care a explorat Marea Baltică și Europa septentrională. Piteas se scrie P-I-T-H-E-A-S Pitea s-a fost primul care a descoperit că mare ele sunt provocate de atracția lunii. Explicația acceptată de știință abia după 2000 de ani, când Newton a acordat locul cuvenit atracției lunare în sistemul său privind gravitația universală. În operea sa, în jurul oceanului care s-a pierdut, Pitea s-a determinat cu o surprinzătoare precizie latitudinea orașului său natal. Totodată, el a găsit latitudinea multor locuri pe care le-a descoperit. Eratostene și Hiparcos l-au prețuit în mod deosebit, folosindu-se de observațiile lui asupra latitudinilor, amareelor, a cercului polar arctic pe care Piteas l-a determinat cel din în raport cu stau polară. Bazându-se pe opera lui, Eratostene a putut trasa harta lumii cunoscută la acea dată, de la insulele britanice și Islanda până la Marea Caspică, Arabia, Ceylon și Etiopia. Renumitul Eratostene, circa 273-192 înaintea erei noastre, apreciat istoric și poet, filolog și fizician, astronom și matematician, a fost în primul rând, cum am spus, întemeiatorul geografiei științifice. Cum ideea sfericității Pământului era acceptată de știința greacă încă din secolul IV înaintea erei noastre, Eratostene a încercat mai întâi să îi determine circuferința prin metoda măsurării unui meridian. Rezultatul la care a ajuns era, se pare, de 39.690 de kilometri, ceea ce indica o eroare de mai puțin de 1%, lungimea reală a ecuatorului fiind de 40.075,7 km. După care a căutat să determină și partea locuită a Pământului, cu mai puțin succes pe care o considera o insulă în mijlocul unui ocean unic. În schimb, servindu-se de un sistem de coordonate matematice, Eratostene a alcătuit o hartă generală a lumii locuită și cunoscută la acea dată, indicând cu ajutorul datelor astronomice pentru prima dată și cu o surprinzătoare aproximație cercul polar, tropicul și ecuatorul. Tosten a fost și cel care a dedus că, pornind din Spania și înconjurând Africa, se poate ajunge în India, reducție a cărei corectitudine a confirmat-o peste multe vacuri, pe Vascodagama. Mai riguros încă, în metoda științifică pe care o preconiza, Hiparhos. 160-125 înaintea erei noastre, a elaborat bazele matematice ale cartografiei. El a fost probabil cel din tăi care, cu trei secole înainte de Ptolemeu, a avut ideea de a reprezenta meridianele prin drepte convergente care intersectează paralele curbe. Poseidonios 135-51 înaintea erei noastre, a calculat și el circumferința Pământului și a scris o operă de meteorologie și de observație asupra fenomenelor vulcanice. Poseidonios a studiat îndeosebi fenomenul mareelor, explicându-l, explicație pe o care o dădea printre alții și eratostene, prin deplasarea lunii în raport cu Pământul. Dar contribuția cea mai importantă a lui Poseidonios constă în faptul că el a fost cel din tâi care, aflându-se la Acadi. În sudul Spaniei a remarcat și a descris cele trei periodicități ale mareelor semidiurnă, bilunară și bianuală, explicându-le prin inegalitățile fazelor lunii. Această teorie a lui Poseidonios a rămas acceptată cu unele corecții până în secolul al XVI-lea. Interesantă este apoi și ideea sa potrivit căreia, traversând Atlanticul, se ajunge parcurgând o distanță egală cu diametrul mare al lumii locuite, deci aproximativ distanța dintre Gibraltar, Fluviul Indian, în India, idee și convingere pe care a avut-o și Cristofor Columb, pornind cu corăbile sale din același port, Cadiz, și în care și Poseidon... Poseidonios studiase fenomenul marelor. În fine, trebuie menționat aici și ghidul geografic al marelui astronom Ptolemeu, mai ales pentru procedeile strict științifice de cartografiere pe care el le descrie. Astronomia, matematica, fizica. Strâns legată de geografia matematică, astronomia elenistică a beneficiat în bună măsură de contactele stabilite în această epocă cu școala babiloniană de veche și strălucită tradiție. Marele astronom al secolului al III-lea, înaintea erei noastre, a fost Aristarch din Samos, precursorul lui Copernic. Într-adevăr, autorul tratatului de geometrie astronomică intitulat Despre dimensiunile și distanțele Soarelui și Lunii afirmase că Pământul efectuează o mișcare de rotație de 24 de ore în jurul axei sale și că, după mărturia lui Arhimede, stelele fixă și Soarele rămâne imobile, iar Pământul se rotește în jurul Soarelui, descriind un cerc, Soarele aflându-se în centrul orbitei. Sistemul Copernican, baza însă și a cosmografiei moderne, este prefigurat în această fază, dar ipoteza heliocentrică a lui Aristarh a fost respinsă, cu excepția astronomului din secolul II înaintea irei noastre, Seleucos, de către toți ceilalți astronomi. Cei mai mari dintre aceștia, Arhimede, Apolonios, din Perga, Hiparhos, au susținut sistemul geocentric. Hiparhos Se scrie... H, I P -A, -R -H -O -S -A, a fost cel mai ilustru astronom din secolul al doilea înaintea erei noastre. Folosind un bogat material de observații ale învățaților greci și babilonieni, Hiparhos a fost cel care a introdus în știința greacă împărțirea cercului în 360 de grade, gradul în 60 de minute și minutul în 60 de secunde, folosind pentru observațiile sale instrumente inventate de el sau de alții, un dioptru original, utilizat cu trei secole mai târziu și de Ptolemeu, astrolabul plan, sfera armilară, planetariul, sfera stelelor fixe, Hipparhost a putut efectua calcule conduse cu un foarte riguros spirit științific. A încercat să măsoare distanța până la Soare și a scris un tratat de trigonometrie sferică. A întocmit tabele pentru o perioadă de 600 de ani cu pozițiile zi de zi ale Soarelui. A refăcut cu mai multă exactitate decât astronomii babilonieni calculele relative la eclipse. Lunației, intervalul după care se repetă vazele lunii, i-a dat o valoare medie care, față de valoarea exactă, prezintă o eroare de mai puțin de o secundă. A întocmit un catalog al stelelor, determinând poziția a 805 stele fixe, distribuite pe latitudine și longitudine. A determinat anul solar cu o diferență de numai 50 de secunde și respectiv 6 minute față de valorile exacte, stabilite de astronomia zilelor noastre. Dar cea mai importantă descoperire a lui Hipparchos a fost precesia echinoxiilor, fenomenul de deplasare anuală a punctelor echinoxiale. După Hipparchos, timp de trei secole, astronomia irenistică n-a înregistrată decât în numele lui Poseidonios, marele geograf care este și descoperitorul fenomenului refracției atmosferice și care a calculat distanța de la Pământ la Soare, ajungând cel mai aproape dintre antici la valorile reale. S-a registrat în acest timp și apariția unei vaste literaturi astronomice de popularizare, precum și o largă difuziune a astrologiei babiloniene. Astrologia care predindea că explică influența celor șapte planete asupra Pământului și asupra vieții oamenilor, ținându-se seama de poziția planetelor în zodiac în momentul în care se naște omul, n-a devineat însă și n-a denaturat caracterul științific al adevăratei astronomii. Săria marilor astronome ai perioadei elenistice se îngheie cu Ptolemeu, secolul II era noastră, a cărui opere a rămas până în secolul al XVII-lea opera de bază a astronomiei europene. Pe lângă alte lucrări, ghidul geografic amintit mai sus un tratat de optică, un altul de acustică și un altul de astrologie. Ptolemeu a elaborat o teorie a planetelor, un calendar al răsăritului și apusului aștrilor, un catalog al stelelor fixe cu 300 de stele mai bogate decât cel al lui Hipparhos și, în opera sa fundamentală, sintaxa matematică, o expunere completă a astronomiei elenistice din perspectiva sistemului geocentric. Aici, el face o descriere a poziției Pământului și a sferei cerești, formulează teoria zoarelui, a lunii și a planetelor mici, enumără stelele, vorbește despre structura Universului și despre mișcările corpurilor cerești. Documentația imensă, observațiile directe, demonstrațiile care au rigoarea raționamentului matematic, fac din această operă a lui Ptolemeu moștenirea cea mai importantă pe care ne-a lăsat o astronomia Antichității. Matematica elenistică i-a avut pe cei trei mari reprezentanți, Euclid, Archimede și Apolonios, ale căror opere s-au și păstrat. Dintre cele cinci opere rămase de la Euclid, 330-270 înaintea erei noastre, celebra lucrare intitulată Elementele este un tratat complet de geometrie, în bună parte o compilație, însă organizată cu o perfectă logică a expunerii. Problemele aritmetice, ale geometriei plane și în spațiu, teoria generală a proporțiilor și a numerelor întregi, clasificarea iraționalelor, bazele algebre geometrice, totul este expus cu o claritate, precizie și rigoare logică desăvârșite. Euclid pornește de la principii prime, definiții, axiome postulate, din care continuă deducțiile fără a se referi la intuiții sau la experiențe. Dintre cele cinci postulate enunțate de Euclid, încercările de demonstrație ale ultimului postulat printr-un punct de pe un plan se poate duce o singură paralelă la o dreaptă dată au dus în secolul al XIX-lea la descoperirea geometriilor non-euclidiene de către Lobachevski, Riemann și Bulgai. Importanța operei lui Euclid nu constă atât în noutatea teoremelor enunțate, cât și în prezentarea perfect organizată logic a sumei de cunoștințe matematice din timpul său. De aceea geometria s-a rămas pentru toate științele un exemplu de riguroasă logică. Arhimede, 287-212 înainte rei noastre, originar din Siracuzat, dar a studiat mult timp la Alexandria. Este celebru atât ca inginer cât și ca matematician și fizician. Principalele sale opere din cele care ne-au rămas privesc aritmetica, mecanica și în special geometria, quadratura parabolei, despre echilibrul planelor, despre spirale, primul tratat de calcul diferențial, despre sferă și cilindru, despre conoizi și sferoizi. În lucrarea sa... Despre corpurile plutitoare, el a fost bazele hidrostaticii, ale cărei legi le-a formulat. Este fondatorul teoriei raționale a centrelor de greutate. A enunțat faimosul principiu care îi poartă numele. Nota. Un corp scufundat în apă este împins de jos în sus cu o forță egală cu greutatea volumului de apă dislocuit. Închei nota. Este creatorul stereometriei corpurilor conice, de asemenea, al teoriei pârghiilor. El a determinat raportul dintre circumferință și diametrul cercului. Contribuțiile cele mai importante ale lui Archimede privesc determinarea centrului de greutate, măsurarea ariilor și volumelor, noțiunea de greutate specifică sau descoperirea la care el ținea cel mai mult: determinarea raportului dintre volumul unei sfere și volumul cilindrului circumscris. În opera intitulată Arenarium, având ca obiect logistic a numerelor întregi, a demonstrat pentru prima dată infinitatea posibilă a numărului, iar în cea intitulată despre metodă prin noul său procedou exus aici, de a determina măsurile geometrice, Arhimede a anticipat calculul integral. Apollonios din Perga, născut în circa 262 înaintea erei noastre, este autorul a numeroase scrieri privind geometria, dintre care principala operă în opt cărți, Conicele, concentrează sistematic cunoștințele predecesorilor săi despre secțiunile conice, urmate în jumătatea a doua a operei de o contribuție originală a Marelui Geometru, cum era numit autorul de către contemporan. Bine cunoscute sunt și azi de pildă hiperbola lui Apolonios, sau cele două teoroime ale lui Apolonios. Importante au fost contribuțiile matematicienilor eleniști și în studiul geometriei sferice, menelaos, sau al trigonometriei, ptolemeu, în algebră cu diophantest, sau în domeniul geometriei aplicate a suprafețelor și a volumelor în care s-a remarcat Heron din Alexandria. Legile reflexiei și ale refracției au fost de asemenea studiate în tratate de optică, între care locurile principale le ocupă cel al lui Euclid și în special optica lui Ptolemeu. Mari, acestor mari fizicieni le sunt atribuite fiecăruia câte un tratat de acustică. În alte domenii ale fizicii mai este de reținut în numele lui Straton din Lampsahos, autorul unui tratat despre vid. Au apărut și descrierea ale unor procedee de natură chimică fără însemnătate însă. Asemenea, cercetări s-au oprit aici, căci credința generală în posibilitatea transmutării unor metode ordinare în aur a dus în secolul II în Egipt sau probabil în secolul III era noastră în Siria la apariția alchimiei, a cărei chimeră va deinui aproape 16 secole. Științele naturii, medicina. În câmpul științelor biologice, același Poseidonios este în această perioadă creatorul sau precursorul antropologiei și al etnologiei. În botanică, după Teofrast, continuă să apară cataloge de plante în care, alături de descrierea plantei, se menționează și toxicitatea ei sau, din potrivă, utilitatea ei terapeutică. Despre materia medica, tratatul de farmacologie al medicului Dioscoride secolul I era noastră, descrind proprietățile a circa 600 de plante, s-a bucurat de o popularitate imensă până în secolul al XVI-lea, fiind superioară din punct de vedere științific descrierilor botanice ale lui Plinius cel Bătrân. Nota 1 în tratatul lui Dioscorite sunt cuprinse și câteva descrieri de plante de pe teritoriul țării noastre cu denumirile lor în limba dacă. Închei nota. Zoologia erenistică reduce la cataloage de animale în care observația științifică cetează locul fanteziei și fabulosului. În felul acesta s-a născut o foarte populară literatură descriptivă din care vor deriva bestiariile medievale a căror influență se va prelungi și în epoca renașterii. Nota 2. Ca Fiziologus, de pildă Opera care s-a publicat prin anul 200 era noastră la Alexandria Fiziologus se scrie P-H-Y-S-I-O-L-O-G-U-S -O -O okay, nota un spirit de libertate, marcată și de independență caracterizează evoluția medicinei în epoca elenistică și care s-a afirmat prin o activitate foarte intensă, o varietate de tendințe și un mare număr de medici renumiți. Tradițiile hipocratice continuă în școlile cu veche faimă din Cos și Atena, dar centrul studiilor medicale este acum Alexandria, unde se practica sistematic și în mod liber, pentru prima dată în acest fel, de secția publică a corpului omenesc. Cele două mari școli alexandrine din secolul al III-lea înaintea noastre, având același principii și folosind același metode, erau conduse de marii medici, Herofilos și, respectiv, Erasistratos, fundatorii medicinii alexandrine. Herofilos se scrie h r o p h i l o s Ceea ce urmăreau aceste școli era cunoașterea temeinică a Constituției și funcționării corpului omenesc, pentru aplicarea tratamentului celui mai adecvat. O puternică reacție contra acestor concepții considerate prea teoretice, prea științifice, a început în curând din partea școlii empirice a practicienilor pentru care medicina însemna exclusiv arta de a vindeca, fără preocuparea unor cunoștințe serioase de anatomie sau de fiziologie. Împotriva școlii empirice, care a avut o existență de patru secole și adepți numeroși până în secolul II era noastră, a apărut, sub influența atomismului, la modă, școala metodică, în secolul I înainte rei noastre. Nu lipsită și de anumite tendințe obscurantiste, această școală pretindea că mijlocul cel mai eficient de vindecare ar fi, în primul rând, o igienă adecvată, apoi gimnastica și hidroterapia. Un secol mai târziu, combătând doctrina școlii metodice și reabilitând importanța teoriei medicale, școala pneumatică va susține că suflul vital, pneuma, care activează toate părțile corpului, este factorul cel mai important care asigură echilibrul fiziologic. În sfârșit, concepțiile și metodele care păreau a fi cele mai valabile din curentele medicale anterioare au fost selectate și adoptate de școala eclectică, apărută către sfârșitul secolului I al erei noastre. Dintre mai medici ai epocii se detașează net numele lui Herofilos, Erasistratos și Galenos. Herofilos, secolul 4, 3, înaintea erei noastre, considerat creaturul anatomiei ca știință, este autorul unor tratate care s-au pierdut de anatomie despre ochi și despre puls. El a identificat și a studiat sistemul nervos pe care Aristotel nu-l cunoștea, sistemul circulator, intestinul, denumirea de duodență datoreștelui, ochii și aparatul urogenital. Asemenea lui Alcmeon și Chipocrat, el situa centrul sistemului nervos în creier. Herofilos a făcut cel din ei o distinție netă între artere și vene. A observat cu aproape 2000 de ani înaintea lui Harvey că arterele transportă sângele oxigenat din de inimă. A recunoscut importanța celui de-al patrulea ventricol cerebral. A descoperit Calamus scriptorius, regiunea posterioară a bulbului rachidian, de asemenea cele patru vase în care se reunesc venele cerebrale, a dat o descriere precisă a meningelui, a separat nervii sensitivi care merg de la extremitățile corpului la mătva, spinării și la creier, a studiat ritmul și alternările pulsului, măsurându-le frecvența cu ajutorul clepsidei, a elaborat o teorie a respirației recunoscând o sistolă și o diastolă pulmonare analoage celor ale arterelor. A semnalat cel din canalele chilifere ale vaselor limfatice, al căror mod de funcționare va fi descoperit abia în secolul al XVII-lea. În sfârșit, el a făcut să progreseze mult și ginecologia obstretica și embrionologia, atât ca teoretician cât și ca mamoș căci Herofiloes a fost în același timp un practician care s-a ocupat toată viața de patologie și terapeutică. Era a asistat-o, secolul 4-3, înaintea ei noastre, a scris de anatomie și de igienă, precum și multe alte lucrări, în special despre febre, hemoptizie și patologie abdominală, toate pierdute. Considerat creatorul anatomiei patologice și al anatomiei comparate a omului și a animalului, era asistat să a continuat cercetările lui Heropilos asupra sistemului nervos, studiind circunvoluțiunile creierului la om și la animale. Nota 1. El a fost primul care a remarcat că numărul circunvoluțiunilor indică gradul de dezvoltare intelectuală. Închei nota. A fost primul care a deosebit clar nervii sensitivi de nervii motori. S-a ocupat în mod deosebit de inimă și de sistemul vascular, o legătură cu care o mulțime de termenii se datorează lui. În domeniul fiziologiei circulației, în care unele părere ale sale firește că sunt eronate, era sistrat să aproape că nu va fi depășit până la Harvey, descoperitorul circulației sanguine, adică timp de 18 secole dar contribuțiile sale sunt importante și în privința fiziologiei respirației. El a recunoscut rolul epiglotei care opturnează orificiul laringian în timpul de glutiție. a descris cu precizie structura și funcțiile fibrelor musculare gastrice, precum și canalele chilifere ale mezenterului afirmând că mișcările peristaltice cu rolul de a măcina alimentele și de a le -a steca cu aerul adus de arterele stomacale și nu mai apela la alterarea socului alimentar, în paranteză kilul, paranteza, despre decât pentru a explica apoplexia, paralizia și icterul. Totodată, erasistratos a acordat o importanță mai mare igienei, în special igienei alimentare, decât terapeuticii, recomandând plimbări de două ori pe zi, băi, masaje și un regim alimentar diferențiat. Nota 2 La Roma activau încă din secolul III, înainte rei noastre, renumiți medici greci, între care și Galenos, Formați la școlile din Alexandria, despre care se va vorbi în capitolul dedicat culturii și civilizației romane. Închei nota. Nu pot fi omise nici rezultatele, cu totul remarcabile pentru vremea lor, obținută de alte discipline medicale. Chirurgia practicată la început de majoritatea medicilor mai importanți, după Hipocrat, s-a separat de medicina generală. Se cunosc în numele multor chirurgi specializați care au scris tratate de chirurgie, care utilizau un instrumentar chirurgical variat și destul de perfecționat și care făceau operații complicate, trepanații, tracheotomii, laparotomii, amputații, iar era chiar operații de ficat, fără antiseptice și fără să folosească aproape deloc anestezice. Despre dentiștii acestei, poți să știe că tratau cariile dentare sau piorea alveolară și că executau coroane dentare confecționate din fildeș precum și complicată proteze dentare cu punți, purtând până la patru dinți falși. Se știe că numeroși oftalmologi specializați făceau operații de pterigion, de exoftalmie, de cataractă, sau că în secolul I era nastea de Mostene Filaletul a scris un tratat de oftalmologie care a rămas timp de aproape un mileniu și jumătate opera fundamentală a acestei discipline medicale. Mișcarea filozofică Cinicii, stoicismul încă din secolul al IV-lea, înaintea erei noastre, s-a desenat în filozofia greacă un mod diferit de acela al Academiei lui Platon și al Liceului lui Aristotel de înțelegere a rolului filozofiei și a funcției filozofului, o schimbare a problemelor de interes. Fizica și metafizica nu mai rețin acum interesul filozofiei. În locul științei și al vieții sociale, căci regimul absolutist monarhic cale epocii elenistice impunea filozofilor o atitudine de neutralitate, de renunțare și retragere din viața politică, în locul chestiunilor privind raportul individului cu o colectivitate, filozofii separă politica de etică. Filosofia se interesează de problemele morale ale individului spre a-i da un ghid de comportare care să-i poată procura liniștea sufletească. Filozofiile epocii alexandrine sunt filozofii individualiste și consolatoare, nesatisfăcute de soluțiile filozofice propuse până acum și fără să se interesa în mod deosebit de angrenarea omului în viața socială. Grija pentru comportament, pentru a face mai tolerabilă viața în condițiile concrete pe care gânditorii vremile colescu cu prudență, fără a se întreba măcar dacă ele ar putea fi schimbate, este trăsătura dominantă a gândirii grecești din epoca elenistică. Modelul noilor curente filozofice rămâne Socrate. Refuzând ideea de școală filozofică și normele impuse de conviețuirea socială, cinicii al căror curent de gândire a fost fondat de antistene circa 435-370 înainte rei noastre, elevului Socrate, Ducea o viață de vagabond și de privațiuni, facându-și un ideal de virtute din a trăi conform naturii, ceea ce se traducea prin independența față de convențiile sociale, prin indiferența față de valorile și de principiile morale sau cetățenești acceptate. Masele erau atrase de acești predicatori ambulanți de stilul lor de viață și de vehemența atacurilor, lor contra bogaților și a normelor sociale consacrate, predicatori care susțineau că filozofia se adresează tuturor, că orice om poate fi interlocutorul filozofului, curentul cinicilor a supraviețuit până în secolul IV era noastră. Nota 1 Dintre reprezentanții acestui curând filosofic s-a bucurat de o faimă nu lipsită și de un element pitoresc, Diogene din Sinope, circa 400-325 înaintea noastre, discipolul lui Antistene. Închei nota.